Bueno, Etxez-etxeko laguntzara goaz, eta bueno, pues hemen gutxi gora bere irurogei etxetan gaude lanean, zerbitzu honekin, ez daukagu itxaron zerrendarik, eh? Oda eskatu ala jartzen da martxan zerbitzua. Eta bueno, pues, aurten bigarren urtez,aldundiaren murrizketa izango dugu eta gure gain hartuko ditugu, guri ez dagokigun gastu horiek menpekotasuna duten pertsonen alegia. Eta klezerekin jarraitzen dugu. Gero partida da honenpean ere bai daukagu kaleskale programa hori udal programa badan ondiakin hitzartua daukagu, etzailtasunak ba, dituzten etxetik geisteko e, pertsona hoeiei laguntze ematen diegu, hogei pertsona daukate eskatua zerbitzua. E, gizarte basterkerirako inarriak ez dira oraindik publikatu, baina bai batzordean erabaki izan berriro ere mazimoetara joko degula. Gobernuak ja esan digu IAS baino hamar mila euro gehiago emango dizkigula hau da, egun sortzi mila, eman jasoko degu jaurlaritzatik, eta guk aurre kontutan egun bost mila sartu ditugu. E? Iaz? hogeita e, bost mila euro jarri diarra izan gendun gure poltsikotik. Gero daukagu berrogeita mar mila eurokin familiei laguntzak, hauek dia e, gure gain ematen ditugun laguntza e, zehatz batzu, ba, onarrietatik, araudietatik kanpo gelditzen diren e, pertsonen zat, ba, PCV edo rgi jasotzen ez dutenak, edo zerbait konkretuan zat. Hogeita e, iaz hogeita bost familie jasotzen.